припинили переслідування. Я не відчував втоми і продовжував гребти вперед до кінця озера. Тут ми увійшли у звивестий канал, яким пливли близько двох годин без подальших пригод. Сонце вже збиралося сідати, коли ми почули плескіт великих крил, що наближалися попереду нас. «Мала гори», – сказав Тунган. «Пошуковий загін повертається», – зауважив Ганхад. «Цікаво, з яким успіхом». «Вони летять дуже низько», – сказав я. «Давайте, причалимо до берега під ті кущі. Навіть так нам пощастить, якщо вони нас не побачать». Кущі росли на краю низького плоского острова, який підіймався лише на кілька дюймів над поверхнею води. «Мала гори пролетіли над нами низько і повернули назад. Вони збираються приземлитися», – сказав Тунган. Гормади не люблять літати вночі, бо малагори погано бачать у темряві, а Турія, що мчить низько над ними, лякає і збиває їх з пантелеку. Ми всі дивилися на них, коли вони пролітали над нами, і я побачив, що троє малагорів несуть подвоє. Інші теж це помітили, і Ганхат сказав, що у них є в'язні. «І я думаю, що одна з них – жінка», – сказав Тунган. «Можливо, вони захопили Ситора і Пандара і Джанаї». «Вони приземляються на цьому острові», – сказав Ганхад. «Якщо ми почекаємо, поки стемніє, ми зможемо безпечно їх обійти». «Спочатку я повинен знати, чи є серед в'язнів Джанаї», – відповів я. «Нас усіх чекає смерть, якщо нас виявлять», – сказав Тунган. «У нас є шанс втекти, і ми не допоможемо Джанаї, якщо нас самих схоплять». «Я повинен знати», – сказав я. Я зійду на берег, щоб дізнатися, якщо я не повернуся незабаром після настання темряви, ви двоє вирушайте в дорогу, і нехай вам щастить. А якщо ви виявите, що вона там, запитав Ганхад, тоді я повернуся до вас, і ми негайно вирушимо до Морбуса. Якщо Джанай повернуть назад, я теж маю повернутися. Але ви нічого не досягнете, наполягав Ганхад. Ви даремно пожертвуєте не лише своїм життям, а й нашим. Ви не маєте права так чинити з нами, коли немає жодної надії на успіх. Якби була хоч найменша надія, це було б інше, і я, зокрема, супроводжував би вас. Але оскільки надії немає, я категорично відмовляюся. Я не збираюся викидати своє життя на вітер. Якщо Джанай там, сказав я, я повернуся назад, навіть якщо мені доведеться повертатися самому». Ви двоє можете супроводжувати мене або можете залишитися на цьому острові. Це вирішувати вам. Вони виглядали дуже похмуро, і жоден не відповів, коли я виповз на берег серед прихованих кущів. Я більше не думав про Тунгана і Ганхада. Мій розум був повністю зайнятий проблемою з'ясування, чи є Джанай однією з полонених, яких гормади повертають до Морбуса». Низькі чагарники, що росли на острові, забезпечували чудове прикриття, і я пробирався між ними на животі в напрямку, звідки чув голоси. Це була повільна робота, і було вже майже темно, коли я досяг місця, звідки міг спостерігати за групою. Там було десяток воїнів-гормадів і двоє офіцерів. Незабаром, підкравшись ближче, я побачив кілька фігур, що лежали, і одразу впизнав найближчого до мене як Ситора. Він був зв'язаний по руках і ногах, і за його присутності я знав, що Джанай теж там. Але я хотів переконатися, і тому обережно перемістився в інше місце, звідки міг бачити двох інших. Однією з них була Джанай. Я не можу описати емоції, які охопили мене, коли я побачив жінку, яку кохав, лежачи зв'язаною на землі, знову полонянкою огидних попличників Аймада, і приреченою бути повернутою до нього». Вона була так близько до мене, але я не міг дати їй знати, що я тут, шукаю спосіб служити їй так само віддано, якби вона не покинула мене. Я довго лежав там, просто дивлячись на неї, а потім, коли настала темрява, я повернувся і обережно поповз геть. Але незабаром, оскільки в той час на небі не було жодного місяця, я підвівся, не боячись виявлення, і швидко пішов до місця, де я залишив Ган Хада і Тунгана». Я намагався придумати, як ми могли б повернутися до Морбуса швидше, ніж прибули, але я знав, що буде важко покращити нашу швидкість, і мені довелося змиритися з тим, що пройде два дні, перш ніж я зможу дістатися до міста, а тим часом, що могло трапитися з Джанай. Я здригнувся, коли розмірковував про її долю, і мені довелося задовільнитися думкою, що якщо я не зможу її врятувати, то принаймні зможу помститися за неї. Мені не хотілося змушувати Тунгана і Ганхада повертатися зі мною, але іншого виходу не було. Мені потрібна була сила їхніх весел, щоб прискорити моє повернення. Я навіть не міг запропонувати їм альтернативу залишитися на острові. Такі були мої думки, коли я підійшов до місця, де залишив човен. Його не було. Ганхат і Тунган покинули мене, забравши з собою мій єдиний засіб пересування назад до Морбуса». На меть я був абсолютно приголомшений величезністю нещастя, яке мене спіткало. Бо здавалося, що воно виключає будь-яку можливість надати будь-яку допомогу Джанай, бо зрештою саме вона була єдиною, хто мав значення. Я здригнувся, коли розмірковував про її долю, і мені довелося задовольнитися думкою, що якщо я не зможу її врятувати, то принаймні зможу помститися за неї».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 Я задумав і відкинув десяток божевільних проєктів, нарешті вирішивши зупинитися на єдиному, який, здавалося, пропонував хоч якийсь шанс на успіх. Я вирішив повернутися до табору громадів і здатися. Принаймні, тоді я міг би бути поруч з Жанай, і, повернувшись до Морбуса з нею, яка щаслива обставина могла б дати мені можливість, якої я шукав, хоча мій кращий розум підказував мені, що смертна кара буде моєю єдиною нагородою. Тоді я підвівся і сміливо пішов назад до табору. Але коли я наблизився до нього, і перш ніж мене виявили, мені спав на думку інший план. Якби я повернувся до Морбуса як в'язень, зв'язаний по руках і ногах, Аймат, безсумнівно, знищив би мене, поки я ще був безпорадним, бо він знав про мою велику силу і боявся її». Але якби я міг дістатися до Морбуса непоміченим, я міг би досягти щось більш вартого. І якби я міг дістатися до нього до того, як Джанай повернули б до Аймада, мої шанси врятувати її зросли б в тисячу разів. Тож тепер я рухався обережніше, обходячи табір, поки не натрапив на малагорів, деякі з яких відпочивали у вісні, сховавши голови під гігантські крила, а інші неспокійно рухалися навколо». Вони не були ніяк прив'язані, бо громади знали, що вони не злетять у темряві, за власною волею. Кружляючи ще далі, я наблизився до них з дальньої сторони табору, і оскільки я був громадом, я не викликав у них жодної підозри. Підійшовши до першого, кого зустрів, я схопив його за шию і тихо відвів убік. і коли я відчув, що перебуваю досить далеко від табору в безпеці, я застрибнув йому на спину. Я знав, як керувати цим великим птахом, оскільки уважно спостерігав за ті Аятан-Овом у той час, коли мене захопили та перевезли з околиць Фундаля до Морбуса. І я часто розмовляв як з офіцерами, так і з воїнами-гормадами про них, таким чином здобуваючи всі знання, необхідні для контролю та керування ними». Спочатку птах не хотів злітати і намагався боротися зі мною, тому я боявся, що шум приверне увагу з табору. І незабаром так і сталося, бо я почув, як хтось крикнув, що там відбувається. І незабаром у світлі дальнього місяця я побачив трьох гормадів, що наближалися. Я знову спробував змусити великого птаха піднятися, сильно штовхаючи його п'ятами. Тепер гормади бігли до мене, і весь табір був розбуджений». Птах, збуджений моїми ударами та шумом воїнів, що наближалися позаду нас, почав тікати від них. І розправивши свої великі крила, він енергійно замахав ними на мить, а потім ми піднялися з землі та полетіли в ніч. За зірками я направив його до Морбуса. І це було все, що мені потрібно було зробити, оскільки його інстинкт дому надалі утримував його на правильному курсі. Політ був швидким і впевненим, хоча Малагор збудився, коли Турія вистрибнула з-під горизонту і пронеслася небом. Турія, що знаходиться менш ніж за шість тисяч миль від поверхні барсуму і обертається навколо планети менш ніж за вісім годин, являє собою величне видовище, коли мчить небесами. Видовище здатне вселити жах у серця нижчих тварин, чиї звички є суто денними. Однак мій птах тримав напрямок, хоча летів дуже низько, ніби намагався триматися якомога далі від гігантської вогняної кулі, яка, здавалося, переслідувала його. Ах, наші марсіанські ночі! Чудове видовище, яке ніколи не перестає захоплювати уяву барсумців. Якими блідими та похмурими мають здаватися ночі на землі з одним супутником, що рухається зі швидкістю равлика небом на такій великій відстані від планети, що він має здаватися не більшим за тарілку. Навіть з огляду на напругу, під якою перебував мій розум, я все ще міг тремтіти від величного видовища цієї славної ночі. Відстань, яка вимагала двох днів і ночей напружених зусиль, щоб дістатися з Морбуса, була подолана за кілька годин швидким малагором. Мені було важко змусити істоту опуститися на острів, з якого ми вирушили двома днями раніше, оскільки вона хотіла приземлитися на звичному місці перед воротами Морбуса. Але нарешті мені це вдалося, і з полегшенням я зісковзнув зі спини свого небажаючого верхівця». Він не хотів знову злітати, але я змусив його зробити це, оскільки я не міг дозволити собі ризикнути, що його можуть побачити, якщо він злетить з острова після сходу сонця, і таким чином приведе моїх ворогів до мого єдиного притулку, коли їхні підозри будуть викликані розповіддю, яку, як я знав, доведеться розповісти пошуковій групі, що повертається. Після того, як мені вдалося прогнати його, я негайно пішов до входу в тунель, що веде назад до лабораторного корпусу, де я прибрав достатньо сміття, щоб дозволити мені пролізти в тунель. Перед цим я вирвав великий кущ і, пробираючись назад через отвір, потягнув кущ за собою, сподіваючись, що він заповнить діру та приховає отвір». Потім я поспішив довгим тунелем до 3.17. З великим полегшенням я виявив, що моє тіло все ще в безпеці у своїй схожій на склеп гробниці. Я мить стояв, дивлячись на нього, і я думаю, що, за винятком Джанаї, я ніколи так не прагнув володіти жодною іншою річчю». Моє обличчя та моє тіло можуть мати свої недоліки, але порівняно з гротискною потворністю, якою зараз керував мій мозок, вони були одними з найкрасивіших речей у світі. Але вони лежали там, втрачені для мене так само повністю, як ніби їх відправили в крематорій, якщо тільки раз та вас не повернеться. Раз та вас, Джон Картер, де вони?» Можливо, вбиті у Фундалі. Можливо, давно вбиті великими Тунлійськими болотами. Можливо, жертви якоїсь аварії на їхньому зворотньому шляху до Гелію, якщо їм вдалося дістатися до літака Джона Картера за межами Фундаля. Я практично втратив надію, що вони повернуться за мною, тому що минуло достатньо часу, щоб дозволити Джону Картеру здійснити поїздку до Гелію і легко повернутися задовго до цього. Але Надія не вмирала. Двадцятий. Могутні джедгулі. Я зрозумів, що мої плани відтепер повинні залежати від умов, з якими я зіткнувся. Я сподівався, що зможу непомітно дістатися до палацю Аймада і сховатися в тронному залі, поки Джанаї не приведуть до нього. Тоді я спробую знищити Аймада. І якщо мені це вдасться, в чому я не сумніваюся, пробитися з Джанаєю до свободи. Те, що я зазнаю невдачі, здавалося цілком імовірним, але принаймні я знищу її найгіршого ворога і навіть можу знайти достатньо прихильників серед гормадів, які завжди були незадоволені своїми правителями, щоб обіцяти певний успіх у захопленні міста та острова Морбус. Це була моя мрія, але їй не судилося здійснитися. Я не врахував ватну кімнату номер 4 коли я наблизився до дверей, що вели в коридор, мені здалося, що я чую звуки за важкими панелями. Тому я з надзвичайною обережністю поступово відчиняв двері. Коли я це зробив, звук став чіткішим для моїх вух. Це було невимовно. Дивний наростаючий звук не схожий на жоден інший звук у світі. І в ньому змішувалися дивні людські голоси, що нерозбірливо бурмотіли. Ще до того, як я визернув, я вже знав, що це таке. І, ступивши в коридор, я побачив праворуч від дверей, неподалік, хвилясту масу слизької людської тканини, що поступово підповзала до мене. З неї виступали розрізнені фрагменти людської анатомії – рука, ціла нога, стопа, легеня, серце і тут і там жахливо бурмочуча голова. Голови кричали на мене, а рука намагалася простягнутися і схопити мене, але я був далеко поза їхньою досяжністю. Якби я прибув на годину пізніше і відчинив ті двері, вся ця жахлива маса нахлинула б на мене, і тіло вора Дая було б втрачено назавжди. Коридор ліворуч, що веде до пандуса, який веде на верхні поверхи, був зовсім безлюдним. Я зрозумів, що маса в камері для вирощування номер 4, мабуть, знайшла вхід у дальньому кінці ям через якийсь незахищений отвір під рівнем вулиці». Зрештою, вона заповнить кожну щелину і пробереться по пандусу на верхні поверхи лабораторного корпусу. Яким цікаво? Буде кінець. Теоретично вона ніколи не перестане рости і поширюватися, якщо її повністю не знищити. Вона пошириться за межі міста Морбус і через великі Тунулійські марші. Вона поглине міста або, не зумівши піднятися на їхні стіни, оточить і ізолює їх, прирікаючи їхніх мешканців на повільне голодування. Вона прокотиться по мертвих морських днищах до сільськогосподарських угід великих каналів Марса. Зрештою, вона покриє всю поверхню планети, знищивши все інше життя. Можливо, вона буде рости і рости протягом усієї вічності, пожираючи і живучи сама собою. Це було жахливо уявити, але це було не без ймовірності. Раставас сам казав мені про це. Я поспішив коридором до пандуса, очікуючи, що, ймовірно, не знайду нікого іншого в цей час ночі, оскільки дисципліна та охорона лабораторного корпусу були надзвичайно слабкими, коли їх було залишено під керівництвом громадів, як це було після того, як мене понизили в посаді. Але, на мій жаль і здивування, я виявив, що верхні поверхи кишать воїнами та офіцерами. Панувала справжня паніка і настільки велика, що ніхто не звертав на мене жодної уваги. Офіцери намагалися підтримувати хоч якусь форму порядку та дисципліни. Але вони зазнавали нищівної поразки перед обличчям терору, який був очевидний всюди. З уривків розмов, які я підслухав, я дізнався, що маса з камери для вирощування номер 4 проникла в палац і що Аймат і його двір тікають в іншу частину острова за межами міських стін. Я також дізнався, що маса поширюється проспектами міста, і страх громадських воїнів полягав у тому, що всі вони будуть відрізані від втечі. Аймат видав наказ, щоб вони залишилися і спробували знищити масу і запобігти її поширенню містом. Деякі офіцери нерішуче намагалися виконати наказ, але здебільшого вони так само прагнули втекти, як і звичайні воїни. Раптом один воїн підніс голос над галасом і закричав до своїх товаришів «Чому ми повинні залишатися тут, щоб померти, поки Аймат тікає зі своїми улюбленцями? Ще є один відкритий проспект. Ходімо, слідуйте за мною!» Цього було достатньо. Подібно до величезної хвилі, жахливі монстри відкинули офіцерів в бік, вбиваючи одних і топчучи інших, коли вони кинулися до виходу, який вів до єдиного шляху втечі, що залишився відкритим для них. Ніщо не могло їм протистояти, і мене понесло в шаленій гонитві за безпекою. Це було якраз вчасно, бо якщо Аймат покидає місто, Джанай не привезуть до нього». Опинившись на проспекті, тіснота зменшилася, і ми рушили постійним потоком до зовнішньої брами. Але втеча на цьому не зупинилася, оскільки перелякані гормади розповзлися по острову, намагаючись якомога далі втекти від міста. Тож я опинився майже сам на відкритому просторі перед містом, де приземлялися мала гори і звідки вони злітали у свій політ. Саме в це місце викрадачі Джанай привезуть її». Тож я залишуся тут, сподіваючись, що якась щаслива обставина підкаже план, за допомогою якого я зможу врятувати її з цього міста жахів. Здавалося, що мені ніколи раніше не доводилося так довго чекати світанку, і я опинився майже сам на смузі відкритої рівнини, що лежала між міськими воротами та берегом озера. Кілька офіцерів і воїнів залишилися біля воріт, і розвідники постійно входили в місто і доповідали про хід поширення маси. Я думав, що вони не помітили мене, але згодом до мене підійшов один з офіцерів. «Що ти тут робиш?» – запитав він. «Мене сюди надіслав Аймат», – відповів я. «Ваше обличчя дуже знайоме», – сказав офіцер. «Я впевнений, що бачив вас раніше. Щось у вас викликає в мене підозри». Я знизав плечима. «Немає великого значення», – сказав я. «Що ви думаєте? Я посланець Аймада, і я несу накази для офіцера, який командує загоном, що пішов на пошуки втікачів». «О», – сказав він, – «це можливо. Все ж я відчуваю, що знаю вас». «Сумніваюся», – відповів я. «Відтоді, як мене створили, я жив у маленькому селі на краю острова». «Можливо», – сказав він, – «це все одно не має значення. Яке повідомлення ви приносите командиру пошукового загону?» «У мене є накази і для командира воріт». «Це я», – сказав офіцер. «Добре», – відповів я. «Мої накази – взяти жінку, якщо її повторно захопили, на Малагора і відвезти її прямо до Аймада, і капітан воріт несе відповідальність за те, щоб це було зроблено. Мені шкода вас, якщо виникнуть якісь проблеми». «Жодних проблем не буде», – сказав він, – «але я не бачу, чому вони повинні бути». «Вони можуть бути», – запевнив я його, – тому що якийсь інформатор повідомив Аймаду, що командир пошукового загону хоче Джанай для себе. У всій цій плутанині, непокорі та бунті, що настали після залишення міста, Аймад не надто впевнений у собі чи своїй владі – тому він боїться, що цей офіцер може скористатися обставинами, щоб знехтувати ним і залишити дівчину собі, коли дізнається, що сталося тут за його відсутності. «Ну», – сказав капітан Воріт, – «я про це подбаю». «Було б добре, – запропонував я, – не давати офіцеру, який командує загоном, знати, що у вас на думці». Я сховаюсь за міськими воротами, щоб він мене не побачив, а ви можете привезти до мене дівчину, а пізніше й мала гора, поки ви будете розмовляти з офіцером і відволікати його увагу. Тоді, коли я відлечу, ви можете йому сказати. «Це хороша ідея», – сказав він, – «ти не такий вже й дурень, як здаєшся». «Я впевнений», – сказав я, – «що ви побачите, що не помилилися у своїй оцінці мене». «Дивися», – сказав він, – «здається, вони вже йдуть». І справді далеко, високо в небі було видно невеличку кубку цяток, які швидко збільшувалися, перетворюючись нарешті на 11 малагорів з їхніми вантажами воїнів і полонених. Коли загін наблизився і приготувався до посадки, я зайшов у ворота, де мене ніхто не міг побачити або впізнати. Капітан воріт підійшов і привітав командира загону, що повертався з пошуків». Вони коротко поговорили кілька хвилин, а потім я побачив, як Джанай йде до воріт, і незабаром за нею йшов воїн, ведучий великого Малагора. Я уважно роздивився хлопця, коли він наближався, але я не впізнав його, тому був упевнений, що він мене не знає, а потім увійшла Джанай і стала вічна віч зі мною. «Тор Дурбар!» – вигукнула мона – «Тихіше, – прошепотів я, – ти в серйозній небезпеці, від якої, я думаю, я можу тебе врятувати, якщо ти довіришся мені, як очевидно, не довіряло в минулому». «Я не знала, кому довіряти, – сказала вона, – але я довіряла тобі більше, ніж будь-кому іншому. Воїн вже дістався воріт з Малагором. Я перекинув Джанаї на його спину і заскочив верхи на великого птаха позаду неї, і ми злетіли». Я скерував політ птаха до східного краю острова, щоб вони подумали, що я везу Джанаї до Аймада. Але коли ми перелетіли через низькі пагорби і їх вже не було видно, я повернув назад навколо південного боку острова і попрямував до Фундалю. Коли ми почали відлітати з острова, великий птах став майже некерованим, намагаючись повернутися до своїх товаришів. Мені доводилося постійно боротися з ним, щоб утримувати його в напрямку, куди я хотів летіти. Ці зусилля, які наклалися на його довгий політ, швидко його втомили, так що зрештою він здався і похмуро-тамляво полетів обраним мною маршрутом. Тоді Джанай та я вперше змогли поговорити. «Як ти опинився біля воріт, коли я прибула?» – запитала вона. «Як так сталося, що ти є посланцем, якого Аймат обрав, щоб доставити мене до нього?» Аймад нічого про це не знає», – відповів я. «Це невеличка вигадка, яку я придумав, щоб обдурити капітана Воріт і командира загону, який тебе повернув». «Але звідки ти знав, що мене знову схопили і що мене повернуть до Морбуса сьогодні? Все це дуже заплутано і збентежує. Я не можу цього зрозуміти». «Хіба ти не чула, що минулою ночі з вашого табору викрали Мала Гора?» – запитала я. торт Дурбар! вигукнула вона. «Це був ти? Що ти там робив?» «Я вирушив на твої пошуки і був біля острова, коли твій загін висадився». «Я розумію», – сказала вона, – «як дуже хитро і як дуже хоробро». «Якби ти вірила в мене і довіряла мені», – сказав я, – «ми могли б втекти, але я не думаю, що я був би таким дурним, щоб мене знову схопили, як Ситора». «Я вірила в тебе і довіряла тобі більше, ніж будь-кому іншому», – сказала вона». «Тоді чому ти втекла з Ситором?» – запитав я. «Я не тікала з Ситором. Він намагався переконати мене, розповідаючи багато історій про тебе, в які я не хотіла вірити. Зрештою, я твердо сказала йому, що не піду з ним, але він і пандар прийшли вночі і забрали мене силою». «Я радий, що ти не пішла з ним добровільно», – сказав я. «Можу сказати, що мені було дуже приємно думати, що вона цього не зробила, і тепер я любив її більше, ніж будь-коли, але мало з цього толку, поки я хизувався цією потворною тушею і жахливо нелюдським обличчям». «А що з воромдаєм?» – запитала вона згодом. «Нам доведеться залишити його тіло там, де воно є, поки раз та вас не повернеться. Іншої альтернативи немає». А якщо Раста вас ніколи не повернеться, запитала вона тремтячим голосом. Тоді Вордай лежатиме там, де він є, протягом усієї вічності, відповів я. Як жахливо! прошепотіла вона. Він був таким гарним, таким чудовим. Ви добре про нього думали? спитав я, і одразу ж засоромився, що так нечесно скористався з неї. Я добре про нього думала, сказала вона буденним тоном. Її відповідь не була ні особливо захопливою, ні особливо обнадійливою. Вона могла б так само говорити про Туата чи Калота. Десь після полудня стало очевидно, що Малогор майже досяг межі своєї витривалості. Він почав опускатися все ближче і ближче до Боліт і незабаром приземлився на одному з найбільших островів, які я бачив. Це був дуже привабливий острів з пагорбами, долинами та лісистою місцевістю, а також невеликим струмком, що звивався до озера, що було надзвичайно рідкісним явищем на Барсумі». «У ту мить, коли малогор приземлився, він перекинувся на бік, скинувши нас на землю, і я подумав, що він ось-ось помре, лежачи там, борсаючись і задихаючись». «Бідолашний», – сказала Джанай. «Він три дні ніс подвійну вагу, та ще й з недостатньою кількістю їжі, практично без неї». «Ну, принаймні, він відніс нас подалі від Морбуса», – сказав я, «і якщо він одужає, то віднесе нас до Геліуму». «Чому до Геліуму?» – спитала вона. Тому що це єдина країна, де я впевнений, ти знайдеш безпечний притулок. І чому я маю знайти там безпеку? вимагала вона. Тому що ти друг Вородая, а Джон Картер, воєначальник Барсуму, подбає про те, що будь-якого друга Вородая добре приймали і добре ставилися. А ти? спитала вона. Мене, мабуть, помітно здригнуло від думки про те, щоб увійти Тогеліуму в цьому жахливому вигляді, бо вона швидко сказала, я впевнена, що тебе теж добре приймуть, бо ти безумовно заслуговуєш на це набагато більше, ніж я. Вона на мить замислилася в тиші, а потім запитала, ти знаєш, що сталося з мозком Вородая. Ситор сказав мені, що його знищили. Я хотів сказати їй правду, але не зміг змусити себе до цього, і тому сказав, його не було знищено. Раз Тавас знає, де він, і якщо я колись знайду його, то його буде повернуто вору даю. «Здається, неможливим, щоб ми двоє коли-небудь знайшли раса Таваса», – сумно сказала вона. «Мені теж так не здавалося, але я не хотів втрачати надію. Джон Картер повинен жити, раз Тавас повинен жити, і колись я їх знайду. А що з моїм тілом, яке лежить там, під лабораторною будівлею Морбуса?» Що, як маса з резервуара номер 4 потрапить до 3,17? Сама думка про це змусила мене відчути слабкість. І все ж це було неможливо. Якщо будівля і коридор заповняться масою, величезний тиск, який вона чинитиме, цілком можливо зламає навіть масивні двері 3,17. Тоді ці жахливі голови поглинуть мене. Або, якщо маса пошириться з острова через болота, буде неможливо коли-небудь повернути моє тіло, навіть якщо воно назавжди Туди залишиться недоторканним. Це не була дуже радісна перспектива, і вона мене надзвичайно пригнічувала, але мої думки раптово повернулися до іншого русла вигуком Джанаї. Дивись, вигукнула вона. Я повернувся в напрямку, куди вона вказувала, і побачив чимало дивних істот, що наближалися до нас величезними стрибками. Було очевидно, що це якийсь вид людських істот. Але існували відмінності, які робили їх не схожими на жодну іншу тварину на Марсі. У них були довгі, потужні ноги, коліна яких завжди були зігнуті, за винятком моменту, відразу після відриву від землі під час одного з їхніх величезних стрибків. І у них були довгі, потужні хвости. В іншому вони здавалися цілком людськими забудовою. Коли вони наблизилися, я помітив, що вони були абсолютно голі, за винятком простої перев'язі, яка підтримувала короткий меч з одного боку і кинжал з іншого. Крім цієї зброї, кожен з них тримав спис у правій руці. Вони швидко оточили нас, залишаючись на невеликій відстані від нас, сидячи навпопечки, зігнувши коліна, підтримуючи себе на широких плоских стопах і своїх хвостах. «Хто ви такі? І що ви тут робите?» – запитав один з них, здивувавши мене тим, що він володів мовою. «Ми пролітали над вашим островом», – відповів я, – «коли наш малагор втомився і був змушений приземлитися, щоб відпочити. Як тільки ми зможемо, ми продовжимо свій шлях». Хлопець похитав головою. «Ви ніколи не покинете гулі», – сказав він. «Він уважно оглядав мене». «Хто ти?» – запитав він. «Я людина», – сказав я, трохи перебільшуючи. Він похитав головою. «А що це таке?» – він вказав на Джанаї. «Жінка», – відповів я. «Знову він похитав головою. Вона лише наполовину жінка», – сказав він. «У неї немає способу вирощувати своїх дитинчат або зіглівати їх. Якби вони у неї були, вони б померли, щойно вилупилися». Що ж, це була тема, в яку я не бачив сенсу вдаватися, тому я мовчав». Джанайі здалася трохи розваженою, тому що якщо вона і не була нічим іншим, то була надзвичайно жіночною. «Що ви маєте намір з нами робити?» – запитав я. «Ми відведемо вас до Джеда, і він вирішить. Можливо, він дозволить вам жити і працювати. Можливо, він знищить вас. Ви дуже потворні, але ви виглядаєте сильним. Ви повинні бути хорошим працівником. Жінка здається марною, якщо її взагалі можна назвати жінкою». Я не знав, що робити. Нас оточували близько 50 воїнів, добре, хоч і грубо озброєних. З моєю надзвичайною силою я міг би знищити багатьох з них, але зрештою я був впевнений, що вони здолають і вб'ють мене. Було б краще піти з ними до їхнього джеда і дочекатися кращої можливості для втечі. «Добре», – сказав я, – «ми підемо з вами». «Звичайно, підете», – сказав він, – «а що ще ви могли б зробити?» «Я міг би битися», – сказав я. «Го-го, б хотів побитися, чи не так?» – запитав він. «Що ж, я думаю, якщо це так, Джет подбає про тебе. Ходімо з нами». Вони повели нас назад уздовж струмка і вгору по невеликому підвищенню, за яким ми побачили ліс, на краю якого лежало село солом'яних хатин. Це, сказав лідер, вказуючи, Гулі – найбільше місто в світі. Там у своєму великому палаці живе анаток, Джед Гулі і всього острова Омбд. Коли ми наблизилися до села, нас зустріли близько двохсот людей. Там були чоловіки, жінки та діти. І коли я оглянув жінок, я зрозумів, чому лідер загону, який захопив нас, вважав, що Джанай не зовсім жіночна. Ці гулійці з острова Омпт – сумчасті, яйцекладні сумчасті. Самки відкладають яйця, які носять у сумці в нижній частині живота. У цій сумці яйця вилуплюються, і в ній молодняк живе і ховається, поки не зможе сам себе прогодувати. Було досить забавно бачити маленькі голівки, що визирали з материнських сумок, коли вони оглядали нас з подивом в очах. До цього часу я вважав, що на Барсумі є лише один сумчастий, і то рептилія, тому було досить дивно бачити цих, здавалося б, цілком людських людей, які носять своїх дитинчат у черевних сумках. Істоти, які вийшли з села, щоб зустріти нас, були досить грубими з нами, штовхали і тягали нас туди-сюди, намагаючись роздивитися ближче. Я височив над ними всіма, і вони трохи боялися мене». Але вони досить сильно штовхали джанай, коли я втрутився, відштовхнувши кількох з них так сильно, що вони впали на землю, після чого двоє чи троє з них витягли свої мечі і кинулися на мене. Але загін, який захопив нас, тепер діяв як охоронець і захистив нас від нападу. Після цього вони тримали натовп на відстані і незабаром нас провели в село і привели до трав'яної хатини, набагато більшої за інші». Я припустив, що це і є чудовий палаць Анатока. Так воно і виявилося. І незабаром сам Джед вийшов зсередини з кількома чоловіками і жінками та ордою дітей. Жінки були його дружинами та їхніми служницями, чоловіки були його радниками. Анаток, здавалося, дуже зацікавився нами і поставив багато запитань про наше захоплення, а потім запитав нас, звідки ми прийшли». «Ми прийшли з Морбуса», – сказав я, – «і ми прямуємо до Геліуму». «Морбус – Геліум», – повторив він. «Я ніколи про них не чув. Маленькі села, без сумніву, населені дикунами. Яке щастя, що ми живемо в такому чудовому місті, як Гулі. Хіба ви так не думаєте?» – запитав він. «Я думаю, що вам було б набагато щасливіше в Гулі, ніж у Морбусі, і набагато комфортніше тут, ніж у Геліумі». «Наші країни, – продовжив я, – ніколи не завдавали вам шкоди, ми не воюємо, тому ви повинні дозволити нам йти своїм шляхом у мирі». На це він засміявся. «Які ж прості люди приїжджають з інших сіл, – вигукнув він. – Ви мої раби. Коли ви більше не будете мені потрібні, вас буде знищено». Ви думаєте, що ми хочемо, щоб якісь чужинці поїхали з Омпта, щоб привезти сюди ворогів, щоб знищити наше чудове місто і вкрасти наші величезні багатства? Наші люди ніколи не потурбують вас, сказав я. Наша країна надто далеко звідси. Якщо хтось із ваших людей приїде до нашої країни, до нього будуть ставитися з добротою. Ми воюємо лише з нашими ворогами. Це нагадує мені, сказав лідер загону, що нас захопив. «Цей хлопець справді наш ворог, судячи з його власних слів, бо він сказав, що хоче з нами воювати». «Що?» – вигукнув Анаток. «Ну, якщо так, то він отримає своє бажання. Немає нічого, що ми любимо більше, ніж добрий бій. Якою зброєю ви хотіли б битися?» «Я буду битися з будь-якою зброєю, яку обере мій супротивник», – відповів я. «Двадцять перший. Дуель до смерті». Невдовзі виявилося, що особистий бій має значне значення для гулянців. Вождь і його радники провели тривалу дискусію щодо вибору мені супротивника. Обговорювалися якості кількох воїнів, і навіть їхні предки аж до п'ятого і шостого покоління оцінювалися та порівнювалися. Це могло бути важливим державним питанням, настільки серйозними вони були. Конференція часто переривалася пропозиціями та коментарями від інших членів племені. Але зрештою вони обрали кремезного молодого парутка, який, вражений важливістю, яку йому надали, виголосив довгу і надуту промову, в якій перелічив свої численні чесноти та чесноти своїх предків, принижуючи мене і хвалячись тим, як швидко він зі мною розправиться. На сам кінець він завершив свою тираду, обравши мечі як зброю, яку ми повинні використовувати. А потім Анаток спитав мене, чи є мені що сказати, бо здавалося, що ці промови були частиною церемонії, що передувала дуелі. У мене є лише одне питання, відповів я. І що це? запитав Анаток. Якою буде моя винагорода, якщо я переможу вашого воїна? спитав я. Анаток на мить розгубився. «Такий результат мені не приходив на думку», – сказав він, «Але, звісно, зрештою, це не важливо, бо ти не переможеш». «Але це може статися», – наполягав я. «І якщо це станеться, якою буде моя винагорода? Чи даруєте ви свободу мені та моєму супутнику?» Анаток засміявся. «Звісно», – сказав він. «Я можу сміливо пообіцяти тобі все, що ти попросиш, бо коли бій закінчиться, ти програєш і помреш». «Дуже добре», – відповів я. «Але не забудьте свою обіцянку. Це все, що ти хочеш сказати?» – запитав Анаток. «Ти не збираєшся розповідати нам, який ти хороший, і скількох людей ти вбив, і який ти чудовий боєць, чи ти ні на що не годишся?» «Це те, що може вирішити лише меч», – відповів я. «Мій супротивник багато хвалився, і він міг би продовжувати це робити нескінченно, не проливши жодної крові і не завдавши мені жодної шкоди. Він мене навіть не налякав, бо я вже чув, як хваляться люди, а ті, хто хвалився найбільше, зазвичай мали найменше, чим хвалитися. Очевидно, – сказав онаток, – що ти нічого не знаєш про воїнів гулі». Ми – найхоробріші люди у світі, а наші воїни – найкращі фехтувальники. Саме завдяки цим якостям ми є наймогутнішою нацією у світі, про що свідчить той факт, що ми збудували це чудове місто і захищали його протягом поколінь, і що ми змогли протягом усього цього часу оберігати наші величезні скарби. Я озирнувся на маленьке село з хатин і задумався, де можуть бути заховані величезні скарби Анатока і з чого вони складаються. Можливо, це величезний запас рідкісних дорогоцінних дорогоцівних каменів і коштовних металів. Я не бачу жодних доказів великого багатства чи скарбів, сказав я. Можливо, ти знову просто хвалишся. На це анаток розлютився. «Ти смієш сумніватися в мені, огидний дикуне?» – вигукнув він. «Що ти знаєш про багатства чи скарби? Твої очі, мабуть, ніколи не бачили нічого, що могло б зрівнятися з багатствами гулі». «Покажіть йому скарб, перш ніж він помре», – вигукнув воїн. «Тоді він зрозуміє, чому ми повинні бути таким хоробрим і войовничим народом, щоб захистити і зберегти його». Це непогана ідея, сказав Анаток. Нехай він власними очима побачить, що ми, жителі Гулі, не хвалимося своїм багатством, так само, як він на власному досвіді переконається, що ми не хвалимося своєю хоробрістю і майстерністю володіння мечем. Ходімо, друже, ти побачиш скарби. Він повів мене до свого палацу, і я пішов за ним, а навколо мене тіснилося близько двадцяти воїнів. Внутрішній простір трав'яної хатини був голим, за винятком купи мертвої трави та листя навколо стін, які очевидно слугували ліжками, деякої зброї, кількох примітивних кухонних приладів і великої скрині, яка стояла в самому центрі будівлі. До цієї скрині Анаток повів на не, і з великим розмахом підняв кришку і показав мені вміст, ніби кажучи, тепер у світі тобі більше нічого бачити, ти побачив усе. «Ось», – сказав він, – «багатства гулі». Скриня була приблизно на три чверті заповнена морськими мушлями. а Анаток та інші уважно спостерігали за мною, щоб помітити мою реакцію. «Де скарб?» – запитав я. «Це просто мушлі». Анаток затремтів від стримуваного гніву. «Ти бідний неосвічений дикуне», – вигукнув він. «Я міг би знати, що ти не зможеш оцінити справжню цінність і красу скарбу гулі». Ходімо до бою. Чим швидше тебе буде знищено, тим краще буде для світу. Ми, гулійці, не терпимо невігластва і дурості. Ми найрозумніші і наймудріші люди в світі. Ходімо, сказав я, чим швидше ми з цим покінчимо, тим краще. Здавалося, що підготовка до дуелі була досить церемонійною справою. Була сформована процесія, на чолі якої йшли Анаток і його радники. Потім за моїм супротивником йшов почесний ескорт, що складався приблизно з десяти воїнів. За ними плентався я, і був би один, якби не взяв з собою Джаная, і вони не висловили жодних заперечень про це. Решта племені, включаючи воїнів, жінок і дітей, йшли за нами. Це була дивовижна процесія тим, що це була вся процесія і жодної аудиторії. Ми обійшли палац один раз, а потім спустилися головною вулицею і вийшли з села. Селяни утворили коло, в центрі якого були я, місу супротивник і його почесний ескорт. За словом Анатока, я витягнув свій меч. Так само зробив місу супротивник і десять воїнів з ним. Потім ми рушили на зустріч один одному. Я повернувся до Анатока. «Що там роблять ці інші воїни?» – я запитав. «Це помічники Зуки», – відповів він. «Мені що з усіма ними битися?» – вимагав я. «О, ні!» – відповів Анаток. «Ти битимешся тільки з Зуки, а його помічники допоможуть йому, тільки якщо він потрапить у біду. Отже, насправді я мав битися з одинадцятьма чоловіками». «Бийся, боягузе!» – вигукнув Анаток. «Ми хочемо побачити гарний бій!» Я знову повернувся до Зуки та його помічників. Вони дуже-дуже повільно наближалися до мене. І вони кривлялися до мене, начебто намагаючись налякати мене. Усе це здалося мені настільки смішним, що я не міг стримати сміх. Але я знав, що це серйозно, бо шанси одинадцять проти одного були явно не на мою користь, навіть якщо ці одинадцять були б гіршими фехтувальниками. Моє обличчя саме по собі було надзвичайно потворним, і раптом я перекривив його в жахливу гримасу і з диким криком кинувся на них. Реакція була вражаючою. Зуки першим розвернувся і кинувся тікати, зіткнувшись зі своїми товаришами, які своєю чергою намагалися уникнути мого нападу. Я не переслідував їх, і коли вони побачили, що я цього не роблю, вони зупинилися і знову стали обличчям до мене. «Це приклад хваленої мужності гулів?» – запитав я Анатока. «Ти щойно став свідком чудового стратегічного ходу», – відповів Анаток. «Але ти занадто не віглас, щоб оцінити це. Вони знову пішли до мене, але все ще дуже повільно. І цього разу вони видавали щось на зразок бойового кличу, кривляючись. Я вже збирався знову кинутися на них, коли жінка закричала і вказала «вниз по долині». Разом з іншими я повернувся, щоб побачити, що привернуло її увагу, і побачив півдюжини дикунів, таких як ті, що напали на наш човен, коли Гангат, Тунган і я переслідували Сітора та Джанаї. Побачивши їх, з села піднявся великий плач. Жінки, діти та майже всі воїни кинулися в ліс». І я не міг зрозуміти, чи ті, хто залишився, зробили це тому, що були паралізовані страхом і не могли бігти через раптовий приплив мужності. Зуки, мого колишнього супротивника, серед них не було. Він і Анаток наввипередки мчали до лісу, випереджаючи всіх інших. «Хто вони?» – запитав я воїна, що стояв поруч зі мною. «Людожери», – відповів він. «Після їхнього останнього набігу нас було обрано бути жертвою, коли вони прийдуть знову». «Що ти маєш на увазі?» – запитав я. – «Жертвою». «Так, це жертва», – відповів він. «Якщо ми добровільно не віддамо їм п'ятьох воїнів, коли вони прийдуть, вони нападуть на село і спалять його. Вони заберуть наш скарб, вони викрадуть наших жінок і вб'ють стільки наших чоловіків, скільки зможуть знайти. Так простіше, але це важко для тих, кого обрали». Однак у нас немає іншого виходу, окрім як підкоритися, бо якщо ми цього не зробимо, плем'я вб'є нас тортурами. Але навіщо їм здаватися, запитав я. Їх лише шестеро, а нас шестеро. Давайте битися з ними. У нас такі ж шанси на перемогу, як і у них. Вони здивовано подивилися на мене. Але ми ніколи ні з ким не б'ємося, сказали вони, хіба що маємо перевагу десять до одного. Це було б поганою стратегією. «Забудьте про свою стратегію», – наказав я, – «і станьте поруч зі мною проти цих людей». «Як гадаєте, ми зможемо?» – запитав один в іншого. «Такого ніколи не робили», – була відповідь. «Це не причина, чому цього не можна зробити зараз», – огризнувся я. «Якщо ви хоч трохи допоможете мені, ми зможемо їх усіх вбити». «Дайте мені меч», – сказав Янай, – «і я теж допоможу». «Давайте спробуємо», – сказав один із гулянців. «Чому б ні?» – запитав інший. «Ми все одно помремо». Дикуни вже підійшли і були зовсім близько до нас. Вони сміялися і розмовляли між собою, кидаючи зневажливі погляди на гулянців. «Давай», – сказав один, – «кидайте зброю і йдіть з нами». У відповідь я стрибнув вперед і одним ударом розколов хлопця від маківки до грудної кістки. П'ятеро гулянців повільно вийшли вперед. У них не було бажання битися, але коли вони побачили успіх мого першого удару, вони підбадьорилися, і в тій же мірі дикуни були збентежені. Я не зупинився на одному, а рушив на решту дикунів. Тепер я зіткнувся з невеликою конкуренцією, але мій великий розмах і моя величезна сила дали мені перевагу, яку вони не могли подолати, в результаті чого троє з них скоро впали, а троє інших тікали так швидко, як тільки могли. Побачивши ворога, що відступає, що вони, ймовірно, рідко бачили в своєму житті, гуліанці перетворилися на демонів хоробрості і кинулися їх переслідувати. Вони, можливо, легко їх наздогнати, бо рухалися величезними стрибками, які переносили їх на повних 20 футів за раз. Але вони дозволили їм втекти за край плато, а потім вони повернулися назад, їхні груди випнулися вперед, а їхні обличчя випромінювали самозадоволення та егоїзм. Очевидно, що сутичку бачили ті, хто ховався в лісі, бо тепер все плем'я потягнулося до нас. А на Току було трохи соромно, але його перші слова суперечили його виразу обличчя. «Ви бачите цінність нашої стратегії», – сказав він. «Зробивши вигляд, що тікаємо в страху, ми заманили їх і потім знищили». «Ти не дуриш ні мене, ні себе», – сказав я. «Ви раса хвальків і боягузів». Я врятував п'ятьох людей, яких ви б віддали як данину, не доклавши жодних зусиль для їх захисту. Ви дозволили шістьом дикунам розбити вас і всіх ваших воїнів. Я міг би вбити вас усіх сам, і ви це знаєте. Тепер я вимагаю, щоб ви винагородили мене за те, що я зробив». Дозволивши мені та моєму супутнику залишатися тут у безпеці, поки ми не зможемо скласти плани для продовження нашої подорожі. Якщо ви відмовитесь, ви першими відчуєте лезо мого меча. Тобі не потрібно мені погрожувати, сказав він, тремтячи. Я мав намір дати тобі свободу, як виногороду, за те, що ти зробив. Ви вільні залишатися з нами, приходити і йти, як вам заманеться. Ви можете залишатися стільки, скільки захочете, якщо будете битися проти наших ворогів, коли вони прийдуть. 22. Відправлення до Фундалу Наступного дня ми з Джанаєм пішли шукати нашого Малагора, щоб подивитися, чи він одужав, але ми не знайшли жодного сліду від нього». Тож я припустив, що він або полетів геть, або його схопили дикуни, які, як сказав мені Анатоток, прибули з іншого острова, що знаходився на деякій відстані від гулі. Я негайно взявся будувати човен, і в цьому гулійці трохи допомагали мені, хоча вони були надзвичайно ліниві і швидко втомлювалися. Вони були без сумніву найнікчемнішою расою людей, яких я коли небудь зустрічав, витрачаючи практично всю свою енергію на хвастощі і майже нічого на досягнення. Вже через кілька годин після сутички з дикунами вони хвалилися своєю великою перемогою і приписували всю заслугу собі, а Анатоток стверджував, що найбільша частина належить його дивовижній стратегії, як він її називав. У світі є багато людей, схожих на гулійців, але деяких з них ніколи не викривають. У наступні тижні, поки ми будували човен, я досить близько зійшовся з зуки. Я вважав його дещо розумнішим за середній рівень і володарем рудиментарного почуття гумору, якого, здавалося, зовсім не вистачало іншим гулійцям. Одного разу я запитав його, чому вони вважають мушлі таким цінним скарбом. А натоток повинен мати скарб, відповів він, щоб відчувати свою перевагу. І так було з правителями, які були до нього, і, власне, з усіма нами. Нам надзвичайно важливо мати великий скарб, але, будучи обережними людьми, ми обрали скарб, який ніхто інший не захоче. Інакше войовничі люди постійно приходитимуть, щоб вкрасти наш скарб у нас. Іноді я думаю, що це трохи безглуздо, але я не наважився б сказати це Анатотоку або будь-кому іншому. Все своє життя вони чули про велику цінність величезного скарбу Гулі, і тому вони повірили в це, і вони не ставлять це під сумнів, тому що не хочуть цього робити. «І вони так само ставляться до своєї хваленої мужності і стратегії Анатотока?» – запитав я. «О, це інше?» – відповів Зуки. «Це все правда. Ми дійсно найхоробріші люди в світі, а Анатоток – найбільший стратег». Що ж його почуття гумору зайшло надто далеко в питанні про скарб? Воно не витримало сумнівів у доблесті гулійців або стратегії Анатотока. Можливо, гулійцям було краще такими, якими вони були, тому що їхнє дурне самолюбство давало їм певну мораль, якої б їм зовсім не вистачало, якби вони визнали правду. Джанай працювала зі мною над будівництвом човна, і тому ми багато часу проводили разом, але у мене завжди було відчуття, що я їй огидний». Вона ніколи не торкалася мене, якщо могла цього уникнути. Вона також нечасто дивилася мені прямо в обличчя, і я не міг її за це звинувачувати. Але я був упевнений, що вона починає любити мене, як люблять потворного, але вірного пса. Мені хотілося б, щоб я дійсно був псом, бо принаймні тоді вона б мене пестила. Але я був настільки потворнішим, ніж навіть калот з Марса, що я завжди буду їй огидний, незалежно від того, як би вона до мене не ставилася. Ці думки змусили мене замислитися про моє бідне тіло. Чи все ще воно безпечно заховане в 3.17, чи двері відчинилися, і жахлива маса з кімнати ватів номер 4 поглинула і зжерла його? Чи побачу я його коли-небудь знову? Чи буду я коли-небудь знову володіти ним і оживляти його цим моїм мозком, який існує виключно для Джанай, навіть якщо вона про це не знає? Все це здавалося дуже безнадійним, і тепер, коли ми втратили нашого Малагора, подорож до Геліума здавалася майже неможливою. Нарешті човен був завершений, і гулійці допомогли мені віднести його до озера. Вони запасли для мене провізію, і вони дали мені додаткові списи, меч і кинжал для Джанай. Вони хвалилися будівництвом човна, кажучи нам, що це найкращий човен, який коли-небудь був побудований, і що ніхто, крім гулійців, не міг його побудувати. Вони хвалилися зброєю, яку нам дали, і провізією. Таким чином, ми залишили їх, які все ще хвалилися, і вирушили у нашу небезпечну подорож на Захід через великі Тунолійські болота. 23. Полонені Амхору Величезні простори Великих Боліт були непридатні для життя людини, і протягом тижня ми проходили через похмулі пустирі, де не могли жити навіть дикі аборигени. Але ми зіткнулися з іншими загрозами. У вигляді великих рептилій і гігантських комах деякі з останніх були величезних розмірів з розмахом крел понад 30 футів. Оснащені потужними щелепами і рапіроподібними жалами, а іноді і тим, і іншим, як деякі з них, один з цих монстрів міг би легко знищити нас. Але, на щастя, на нас ніколи не нападали. Дрібніше рептилії боліт були їхньою природною здобучею, і ми були свідками багатьох сутичок, в яких комахи завжди виходили переможцями. Через тиждень після того, як ми покинули гулі, ми одного дня пливли на човні через одне з численних озер, які усяяли болота. Коли низько над горизонтом попереду нас ми побачили великий лінкор, який повільно рухався в нашому напрямку. Вмить моє серце сповнилося радістю. Джон Картер, вигукнув я, він нарешті прибув. Джанаї, ти врятована! А з ним буде раз та вас, сказала вона, і ми зможемо повернутися до Морбуса і воскресити тіло Вородая. Він знову буде жити, рухатися і любити, сказав я, захопленим полегшенням і щастям, які викликало це передчуття. Але що, якщо це не Джон Картер? запитала вона. Це має бути він Джанаї, бо який інший цивілізований чоловік буде курсувати над цією жахливою пусткою. Ми перестали гребти і спостерігали, як наближається великий дережабель. Він рухався дуже низько, ледь за сотню футів над землею, і рухався досить повільно. Коли він наблизився, я встав у кано і помахав, щоб привернути увагу, хоча я знав, що вони не можуть нас не побачити, бо вони йшли прямо на нас». На кораблі не було знаків розрізнення, щоб проголосити його національність, але це не є незвичайним у марсіанських флотах, коли одиноке судно входить у потенційно ворожу країну. Лінії корабля також були мені зовсім незнайомі, тобто я не міг ідентифікувати судно. Це був, очевидно, один із старих кораблів лінії, багато з яких все ще перебували на службі на кордонах Геліуму. Я не міг зрозуміти, чому Джон Картер вибрав такий корабель замість одного зі швидких, нових типів, але я знав, що у нього має бути дуже вагома причина, яку я не повинен ставити під сумнів. Коли корабель наблизився, він опустився ще нижче, тож я знав, що нас помітили, і нарешті він зупинився прямо над нами. З кіливого порту до нас було спущено такелаж, і я швидко прив'язав його до тіла Джанаї, щоб її можна було зручно підняти на корабель. Поки я цим займався, інший такелаж був опущений для мене, і незабагом нас обох піднімали до судна. Тієї миті, коли нас підняли в трюм судна, і я мав можливість помітити матросів, які нас оточували, я зрозумів, що це не корабель Геліуму, бо чоловіки носили обладунки іншої країни. Джанаї повернулася до мене з переляканими очима. «Ні Джона Картера, ні Раса Таваса немає на цьому кораблі», – прошепотіла вона. «Це не корабель Геліуму, а один із кораблів Джала Хада, принца Амхора. Мені було б так само добре в Морбусі, як і зараз, якщо вони виявлять мою особу». «Ти не повинна їм дати знати», – сказав я. «Ти з Геліуму, пам'ятай це». Вона кивнула на знак розуміння. Офіцери та матроси, які нас оточували, були набагато більше зацікавлені в мені, вільно коментуючи мою потворність. Нас негайно відвели на верхню палубу і поставили перед командуючим офіцером. Він подивився на мене з ледь прихованою огидою. «Хто ви?» – запитав він. – І звідки ви? «Я Гормат з Морбуса», – відповів я, – «а моя супутниця – дівчина з Геліому, подруга Джона Картера, вояначальника Марса». Він довго і пильно дивився на Джанаї. Потім неприємна маленька усмішка торкнулася його губ. Коли ти змінила свою національність, Джанаї? Тобі не потрібно намагатися заперечувати свою особистість, Джанаї, я знаю тебе. Я б впізнав це обличчя серед мільйонів, бо твій портрет висить у моїй каюті, як він висить у каюті командира кожного корабля Амхора. І великою буде нагорода того, хто поверне тебе до Джалахада, принца. «Вона перебуває під захистом воєначальника Марса», – сказав я. «Якою б ви нагородою Джалхад не обіцяв вам, Джон Картер дасть вам більше, якщо ви повернете Джанаї до Геліуму». «Хто це таке?» – запитав командир у Джанаї, киваючи головою в мій бік. «Хіба ти не була його полонянкою?» «Ні», – відповіла вона. «Він мій друг». Він багато разів ризикував своїм життям, щоб врятувати мене, і він намагався відвести мене до Геліуму, коли ви захопили нас. Будь ласка, не повертайте мене до Амхору. Я впевнена, що, якщо Тор Дурбар каже правду, Джон Картер добре заплатить вам, якщо ви привезете нас обох до Геліуму. Хто це таке? – запитав командир